Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Moise Guran și de la această oră stăm de vorbă pe tema armatei României astăzi de ziua ei, am propus eu. Armata fi destul de puțin prezență, dacă stau să mă gândesc în discuțiile de zi cu zi, deși vorbim sau am vorbit destul de mult în ultima perioadă, chiar în ultimii ani, deși spre acel 2% din PIB alocat pentru armată. Mulți oameni cred că e alocat pentru NATO. NATO nu există. NATO este un pact politic. Sunt mai multe armate care lucrează împreună și sunt pregătite ca la o chestiune să facă față împreună unei amenințări. Deci, cei 2% din PIB, asta e prima clarificare pe care vreau să o fac, am mai făcut-o, dar o să repet până o să înțeleagă toată lumea, 2% din PIB sunt pentru armata română, nu pentru alte armate. A, că o parte din acești bani sunt o parte mică, sub 1% din pips, să știți. Sunt uh, alocați în zestrării armatei, deci achizițiilor de armament care s-ar putea face și din exteriorul țării, așa cum e cazul rachetelor Patriot, sau prin integrarea tehnicii, prin investiții în România, așa cum probabil va fi cazul elicopterelor de ruptă. Lupta asta e, o, e un alt aspect. Deși în continuare armata este prezentă în... Uh, cel puțin la nivel declarativ în respectul românilor, așa arată sondajele de opinie, vă spuneam, de fapt, în țara noastră, țara noastră le o preocupare destul de mică pentru apărare, destul de mică comparativ cu vremurile pe care le trăim dacă ne raportăm la amenințările, care probabil că astăzi sunt mai mari decât în alte perioade, și, mă rog, l-ați auzit mai devreme la știri pe Ministrul Apărării, domnul Mihai Fivor, n-aș vrea totuși să mai dau încă o dată decât dacă se ivește o ocazie nefericită. Declarația domniei sale, să mă iertați, mi s-a părut oarecum deplasată, o declarație. Să știți că România a avut acest, a trecut la acest tip de doctrină de apărare, de descurajare inamicului undeva spre sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60 atunci s-a cristalizat o nouă doctrină de apărare, până atunci doctrina de apărare româniei era că nu ne putem apăra de URSS. Astăzi, într-adevăr, suntem într-o cu totul și cu totul altă filozofie, aceea că, deci nu mai suntem nici în aia din anii 60, acum suntem membri NATO și trebuie să gândim ca atare și să ne comportăm ca atare. Da, domnul Vifor, Fifor, până se obișnuiește și până îi mai spun lucruri colegii domniei sale generalii, așa s-a exprimat, mă rog, s ar putea să înțeleagă la un moment dat. Vă întreb astăzi în mod concret, stimați ascultători, ce faceți în situația în care copilul dumneavoastră vine acasă și vă spune mamă, tată, eu am hotărât să îmbrățișez o carieră militară. Nu știu, vreau să dau la liceu militar. sau vreau să mă fac ofițer de artilerie sau de infanterie. care e reacția dumneavoastră ca părinte? Sigur, discuția este despre respectul pe care îl purtăm sau nu îl purtăm armatei. De ce ar dori cineva să îmbrățișeze cariera militară? 0372069599 este numărul de telefon pe care vi-l punem ca de obicei la dispoziție de la această oră. Bună ziua, Bogdan! Bună ziua, Moise! Bună ziua și celor care ne ascultă! O să încep printr-o mică remarcă. Și eu, ca și tine, am încercat pe vremea aceea, pe vremea. Regimului comunist să fenteze un pic armata. Eu vorbesc de sfârșitul anilor 90, să știți. De fapt, începutul anilor 2000, mai degrabă. Se putea și înainte. Așa. Asta. Așa. Uh, dar, până la urmă, mi-am dat seama că este un lucru pe care, totuși, ar fi bine să-l fac și chiar nu-mi pare rău că am făcut-o. Uh, armata, am trei copii, uh, băieți, pe grade diferite de vârste, peste 20 de ani, în jur de 14-15 ani și de 8 ani. Dacă unul din ei, oricare din ei, mi-ar veni să-mi să -mi spună că s-a gândit să se orienteze către uh, o carieră în domeniul militar, da. cu mare drag i-aș spune da și chiar la îndruma. De ce? Pentru că, uh, vestul eu, cel puțin personal, exemplul meu personal și experiența mea personală, după ce am făcut un an și patru luni de armată, după care am mai făcut niște școli militare și așa mai departe, mi-am dat seama că m-a ajutat foarte mult în viață în formarea mea ca om, ca și caracter și ca și uh, putere de a fi bărbat. Adică de ce sunteți dumneavoastră mai bărbat decât mine, eu n-am făcut armata? Nu, nu spun că sunt mai bărbat. De ce, sunt sunteți, bărbar, bine, de de ce citar, să reformulez ca a sunat rău asta? De ce, da. aveți, de ce considerați că aveți un caracter mai puternic? Având în vedere situațiile prin care tot am fost noi sorți să trecem de-a lungul anilor în coace, vreau să spun că am reușit să fac față cu brio și să țin pieptul înainte și să fiu, să fiu obișnuit să las capul jos când uh, era nevoie, și să nu. Um, să, știi, e un proverb: capul pe cap să abia nu-l taie. Asta Asta. Uh, am, te învață să, în armată, să pleci capul? Uh, să fii, să te poți subordona, să poți să înfrunți fel și fel de situații în care ești, uh, la care ești expus. Nu neapărat subordonarea aceea, ex, cum să spun eu, excesivă, da? dar te învață să poți să să faci față diverselor situații și să poți să, să, să treci mai departe fără să fii foarte, foarte rău sau foarte greu afectat. E... Să învață o disciplină, okay. ești mai ordonat. E un pic ce faci. altceva. Nu cred că v-ați făcut foarte bine înțeles, Bogdan. Cred că ați vrut să spuneți că, de fapt, și asta e o altă zicală, dar din domeniul civil, un șef adevărat poate fi doar cel care a învățat să fie un bun executant. 0372 Estera, bună ziua! Ciao! Ceau, mă de bucur la că reușești eu. Nu, nu, nu. Sunt din Târgoviște. Mă bucur că stau de vorba cu dumneavoastră și chiar dacă e prematur să vorbesc despre fetița mea, pentru că are decât 10 ani, dar uh, mi-ar mi face foarte bine dacă ea ar alege acest domeniu, domeniu militar, pentru din punct de vedere disciplinar, în primul rând, Cred că iar fi foarte de folos, pentru că... Din punct de vedere o, al disciplinării Al disciplinării, bravo, exact, scuză-mă, eu vorbesc mai multe limbi și vorbesc foarte greșit. <laughs> incult, vine vorba. Și uh, pot să spun că le este de folos, pentru că nu reușim noi, nu mai reușim nici ca părinți, să ne impunem și să-i disciplinăm așa cum ar trebui să fie un copil. Și atunci, acolo, sigur, vor învăța mai no. multe și se vor pregăti pentru o viață. Deci vă gândiți să vă trimiteți copilul o fetiță în armată pentru da. că nu reușiți să îi impuneți dumneavoastră ca părinte disciplină. Categoric, categoric. Noi prinții, uh, suntem forțați, să zicem așa, de societate să mergem și să ne dezvoltăm economii financiar, să le oferim în domeniul ăsta așa. și atunci îi cam neglijăm din punct de vedere educativ atunci trebuie cineva să să mai facă și lucrul ăsta noi nu mai putem nu mai avem timp. E cam ciudată totuși explicația noastră. Vă mulțumesc pentru ea, Estera. 0372069599. Tudor, ce spuneți? Bună ziua. Vă ascultăm. Din punctul meu de vedere, eu l-aș încuraja dacă el vrea într adevăr să dacă el vrea într adevăr să îmbrățișeze această carieră. Uh, partea financiară nu cred că este cazul, pentru că nu intri în armată pentru a face bani, dar uh, faptul, că, faptul că salariul mediu este ceva mai bun decât media pe economie, din nou este un lucru pozitiv. Da. Uh, <coughs> Apoi, uh, în primul rând, aș încuraja să devină ofițer, dacă poate, evident, firesc. Ăsta e drumul, și mai... adică să devii ofițer, este drumul firesc într-o carieră militară. Exact. Orice soldat are bastonul de mare mareșal în rali, <laughs> <să> nu? Da. nu? <laughs> Așa. Așa. Uh, și mai este un motiv, dacă, Doamne ferește, se declanșează un război, faptul că este un uh, militar de carieră pregătit, șansele de a ajunge în linia întâi, unde... <laughs> Uh, posibilitatea de a muri este foarte mare, uh, este mai mică. <laughs> mm. Calculul dumneavoastră este greșit, să știți, pentru că astăzi, astăzi războiile sunt purtate de profesioniști și Doamne ferește de așa ceva, dar eu cred că dacă nu vom fi pregătiți, în situația în care România ar ajunge acolo, dacă nu vom fi pregătiți cu o armată de profesioniști, atunci știți, noi am dat un tribut înfiorător de sânge în fiecare război, cu sute de mii de... Sute de Ar mii de țăranii... Un milion da. de război, un milion de oameni în al doilea război mondial, cine pe frontul de vest, 500 pe frontul de est. Mm. Cine de mii mă refer. Calculele nu sunt chiar așa, dar, în fine, no, ideea, este, ideea da. este că uh, nu, nu cred că cei nepregătiți vor mai ajunge în linia întâi. Doamne ferește de așa ceva, dar eu nu cred că... Odată cu, cred că intrarea noastră în NATO ne dă cu totul și cu totul altă perspectivă. E bine să vorbim pentru asta, despre asta, pentru că e bine să se știe de ce e importantă o armată de profesioniști, de ce e bine să plătim pe timp de pace pentru armată. E un vechi proverb roman, v-am mai zis despre el. Cine se pregătește de. Uh, cum se spune, cum, cum era? Cine pregătește-te de uh, pace, nu. Apără pacea pregătindu o de, de război, în tot sună engleză. Tudor, bună, nu, pardon, Răzvan, bună ziua! Bună ziua, Moise, îmi pare bine că am reușit să intru în direct, nu scuze pentru eventuale emoții, este prima dată când se întâmplă acest uh, lucru. <laughs> revin la ceea ce spuneai la începutul emisiunii... Se vede că n-ați făcut doamne armata, păi dacă făceați armata, mai aveați noastre emoții când intrați uh... în direct la radio... Erați bărbat este adevărat. Este surprinzător, este surprinzător. vin din familie de militare, am lucrat de în jumătate, în momentul sunt în viața civilă și mă bucur. Deci ați lucrat în armată pentru... și totuși aveți emoții atunci când sunați la radio. E, da, da, de ce nu? Mai ales că este prima dată. În fine, să revenim la subiectul emisiunii. Subiectul emisiunii, aș vrea, vrea să-l amintesc pentru toți, este respectul pe care îl avem sau nu l, l avem pentru armată? Exact la asta vreau să mă, mă refer. M aș vrea să spun în primul rând că... O parte a armatei, adevăr o parte a membrilor armatei, din punctul meu de vedere, merită respectată. Și o spun din punct de vedere al omului care locuiește în același oraș și care a dat câțiva militar ca sacrificiu. Vorbesc de mm, militari decedați, chiar cei din accidentul rutier dacă, care a fost foarte mediatizat, de la câmp, între și Brașov, da. în care au murit cei trei militari. Mai vorbim de încă un militar decedat de Zagoș Alexandrescu, care mi-a fost chiar vecin de bloc. Despre acești oameni pot să vorbesc de respect, într-adevăr. Și uh, nu numai despre ei, cât și despre familiile lor care au rămas cu o suferință foarte mare. Deci pentru cei vii nu putem avea respect? Uh, nu neapărat. Nu neapărat nu, îmi pare rău că a, a sunat așa, însă... Uh, nu pot să spun că am un respect deosebit pentru armata din uh, ziua de astăzi uh, pentru că nu consider, nu consider că momentan este o armată foarte pregătită Într-adevăr și deficitul de bază materială pe care îl au este își spune cuvântul, asta este clar însă din punctul meu de vedere care poate fi corect sau nu nu consider că este o armată pregătită consider că sunt acoperite foarte multe beneficii materiale care Răzvan, ce aveți. Și -au Ok, atunci ar, ar trebui să știți că armata de astăzi categoric este mai bine pregătită decât era cea din 1995 de exemplu sau din 1999 când s-au dat minerii. Așa sau... și trebuie, trebuie, trebuie să ne dezvoltăm indiferent ce am face. Nu, nu mai vorbim de cea din 2005, 2005, deja în 2005 când au început să se facă... Uh... Nu știu cum se numesc grupările respective, sunt absolut neinformate pe acest batalioane, regimente care au plecat prin Irak, Afganistan și așa în mai departe. Misiuni. misiuni. Exact. Ok, deci misiunile acelea au mai format de asemenea niște grupe de luptă ale armatei române care puteau fi rapid operaționalizate, la fel cum fusesele cele din Bosnia, batalionul Sfântul Gheorghe, mi-amintesc eu. Adică sigur armata română de astăzi, și cu înzestrarea care a mai progresat totuși e mult peste ceea ce putea face, cred, chiar armata română din 1989, uh, care avea de două ori mai mulți uh, oameni sub arme atunci. Din acest punct de vedere sunt perfect de acord cu tine, însă în raport cu beneficiile pe care le au, nu consider că este... Eu înțeleg ce spuneți balanță, dumneavoastră. Ieri a venit parcă, ieri a venit parcă uh, condamnarea definitivă a generalului Dobrițoiu, fostul ministru al apărării care și-a luat cel niște case, profitând de faptul că e, era în fruntea armatei. Dacă nu Chiorina. vorbim de vârfuri, Moise. Vorbim și de militarii de De terenie. ce nu ar fi de respectat militarii din ziua de azi? Vă rog să fiți foarte specific. Uh, ar trebui să dau exemple și nu-mi permis să fac lucrul acesta. Cunosc, cunosc cazuri concrete. Nu și sunt nu patriot? Cu tine, uh, nu sunt pregătiți? Nu, văd armata ca și o afacere, ca și un business. Și cu viitoare beneficii, și aici mă refer la acele pensionări la vârste de 45-46 de ani. Asta, a, asta care... e business pe care îl văd? Faptul că se pensionează mai devreme? Da, da, da. Da, da dar Ce nu e business, scus... să știți. Asta, e, asta, e, asta face parte... Este un pachet salarial, e un pachet salarial special. Nimeni nu poate rămâne sub arme până la o vârstă foarte înaintată. Așa sunt regulile decât lumea. Iar pensia aia, pensionarea mai devreme și pensia pe care o primesc militarii după aceea face parte din acest pachet salarial. Că ești pregătit tot timpul să pleci de lângă familie, că trebuie să raportezi când părăsești unitatea, că nu ai voie să faci afaceri, că nu ai voie spre deosebire de mine civilu. Acestea sunt lucrurile pe care le pierzi și primești în schimb altceva. Că, a, că sigur că trebuie să existe și un astfel de stimulant. Dar, eu știu, uite, e o temă, temo asta. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Răzvan a ridicat o problemă. Dacă uh, oamenii sau dacă românii aleg armata pentru pensia specială, asta înseamnă că trebuie respectați mai puțin? 0372069599 Marian, bună ziua! Nu Marian, David, bună ziua! David? David, văd că are un număr de Franța, David. David, mă auziți? Tare și fi vrut să mă auziți, din păcate nu. Norbert, bună ziua! Bună ziua! De unde sunteți, Norbert? Din, din Baia Mare, vă deranjez. Ce nume aveți? Am crezut că ne sunați dintr-o unitate de la Deveselu, unde sunt americani. Poftiți! Nu, chiar nu. Uh, Sincer, vă spun, dacă aș avea un copil, și sper să am în curând atunci eu i-aș recomanda cariera militară, pentru că s-ar putea să iasă la pensie mai repede decât eu. Asta e una pe care ați discutat și cu domnul Războa mai ce să facă mai după nainte. ce este la pensie? Să se reangajeze. Hmm? Ca și tot restul din interne care stau pensionat și au fost prompt la ordinul de pensionare. Nu tot restul din interne. Pensia, să știți că pensia aia specială este într-adevăr o plasă de siguranță. E, îți, îți dă ceva ce civilii nu au și anume îți, ia, îți dă siguranța zilei de mâine pentru cazul că nu mai poți să muncești, să spunem. Corect. Și mai am încă observație. -am, mm. am eu așa o presimțire și sper să nu fie adevărat, dar dacă totuși, adică în sensul că dacă va fi o confruntare, cei care vor merge efectiv pe front vom fi tot noi, și armata pe care astăzi îi spune armată, vor fi garda de ofițeri care vor spune nouă unde să mergem pe front și pe care front ne luptăm. Eu sper să nu fie așa, dumneavoastră, de ce, voi, de ce aveți o astfel de teamă? Păi, nu știu, dacă sunt sigur că sunteți mult mai informat ca mine, dar dacă ați văzut niște documentare despre al doilea război mondial, de exemplu, da. acolo Toată lumea a fost în armată. Erau alte vremuri. Erau Eu alte cred vremuri. Era o confruntare serioasă. O confruntare de, de tipul vremuri. acelea, da. Deci nu trebuie să ascundem nici asta. Probabil că, Doamne ferește, într-o conflagrație de acel tip, probabil că vom fi cu toții chemați sub arme să ne apărăm țara. Ceea ce nu înseamnă însă că trebuie să-i urâm pe militari trebuie să fim foarte atenți la aceste nuanțe, mai ales că ele sunt picurate, din când în când, de propaganda rusă, cu mare atenție. Pentru că, de, pentru că, de ce? Pentru că, gândiți altfel, încercați să înțelegeți lucrurile altfel. Și înainte de primul război mondial, și înainte de al doilea război mondial, corupția din societate și afacerile cu armament, mare atenție, în care a fost implicat inclusiv principe era atunci Carol al doilea, deci înainte de a deveni rece într-un proiect de achiziție de avioane care nu s a mai făcut niciodată. Mă rog, sunt lucruri documentate de istorici. Dar ceea ce vreau să vă spun este că de fiecare dată, ezitările din societate și corupția au lăsat armata nepregătită în niște momente cruciale. Legătura de cauzalitate între asta și faptul că România, românii, au dat o jertfă de sânge extraordinară este indisolubilă. E, e evidentă. Adică să nu confundăm cauza cu efectul. Eu zic că dacă ne pregătim uh, atent pentru ce e mai rău, atunci poate nu vom mai avea astfel de evenimente triste în istoria patriei. Va, Alex, bună ziua! Bună ziua, Alin sunt. S da, Alex urmează, scuze. Vă, vă ascultăm. Alin, Alin sunt suboficer în retragere. Ești la pensie acum o lună. Mhm. Uh -huh. 30 de ani de vechime, 50 de ani de existență, de viață. Da, cât sunt ca dumneavoastră? Uf, mulți, puțin, nu știu, n-am o statistică. Sunt, cred că, printre primii care ies la pensie pe uh, legea nouă. Noi civilii ne cam enervăm pe aia care ies la pensie la 40-45 de ani. Nu, eu am 50 și asta a fost sistemul, am fost privat de multe drepturi, acum e mai multă, Libertate, ca să mă exprim așa în armață, Ce pensie aveți, Alin? Uh, nu am încă pensie Pentru că sunt, Nu e gata modul de calcul Și uh, Voi ieși cu o pensie între 21 și 22 de milioane Adică Dou 2100 de lei 2100 și 2000 și ceva 400. de lei, da? Și ce planuri Până 2300 aveți? Ce planuri de viață aveți în continuare? Sunteți tânări, aveți o. doar 50 de ani sunt tânăr, dar am și hipertensiune arterială și altele care nu pot să mai fac ce făceam înainte. Deci aveți de gând să sunt... vă odihniți o perioadă pe pensia stând pe pensia asta de 2000 de lei? Nu, că n-am cum să mă odihnesc pentru că am ieșit cu o datorie de 400 de milioane din armată la bancă. Trebuie să plătesc în continuare. <gânt> Așa. Uh, Deși deci militarii puneam? sunt oameni și îi fac credite ca noi toți... Uh. Uh, mulți fac, cred, după cum știu mulți fac Alții, depinde acum, aș de situația care ai în familie La mine nu lucrează soția uh, Copilul s-a angajat uh, de, curând are, de curând are câțiva ani Dar nu poate să fie Dependent, tot de mine a fost uh, De ce n-a răs uh, copilul dumneavoastră o carieră militară? Pentru că a văzut ce fac eu Și nu i-a plăcut Și ce făceați dumneavoastră? Sau Fapt, ce nu i-am tot timpul ce nu Îi plăcea că eram sâmbătă duminică niciodată, dacă era nevoie, mă duceam la servici. Când mă sunam, mă duceam la servici, aveam, uh -huh. uh, mai ales mai demult, nu în ultima perioadă, în ultima perioadă am lucrat la un centru militar, judetean, și programul a fost cât de cât mai fix. Alin, totuși, Dar... cred că și dumneavoastră ați avut o... Adică, dacă dumneavoastră, ca părinte, încerca să-i insuflați acest tip de educație... Uh, am dacă... încercat, am încercat, a... am încercat. Și am încercat, pentru că sunt colegi, de lui de liceu, care au venit și au făcut, s-au înscris ca soldat exact uh -huh. la centru unde am lucrat eu. Și m-au întrebat, dar de ce nu vrea și bea noastră Păi am încercat să-i... Pentru că eu, oarecum stabilitate pentru ei acum armata, pentru cei tineri, oferă o protecție... Oferă un loc de muncă. De mare față de... Da. Și un salariu, uh, un soldat care lucrează într-o unitate operativă avea salariu, cât salariul meu. Ok. Este o mare discrepanță care să face. Nu, e, nu, nu, nu e chiar spun. atât de mare. Hai să vă spun de ce nu e atât de da. mare. Eu, dacă vreau la 50 de ani să am o pensie de 2000 de lei, trebuie doar să cumpăr un apartament în București pe care să-l închiriez cu, cât vine, vreo 500 de euro, 400 de euro. Deci dacă strâng 100.000 de mii de euro în, 20, în 30 de ani de muncă, atunci n-am nevoie să plec sâmbătă de acasă, iată. Și mi-am asigurat pensia pe militară, în cuantum vorbesc, noastră pensie militară, eu pot să mi-asigur o pensie, o rentă, se numește, da, să fiu rentier, da, și la da. 50 de ani să nu mai muncesc, că eu uite, iau chirie, 20 de milioane da. sau cât ați Am da? înțeles, este o, o variantă. Eu am încercat, când eram mai tânăr, să fac taximetrie. Și a venit băiatul la cu ochii alba, știi, de la cei și a zis, îmi pare rău, dar uh, nu pot, că în caz de de militar. Și a spus, nu vreau să fur. Vreau să fac taximetrie. Când sunt liber, aveam o mașină cumpărată atunci, mă duc, fac și o cursă, 20, nu, cât îmi permite să nu încurc programul Deci de la nu tăi, vă interzice legea, dar încălcați demnitatea de militar. E sub de militar să mai muncești și în altă parte? Așa era atunci, pentru că în altă parte, în alt oraș, era un ofițer care făcea taximetrie și nu l-a deranja nimeni. Deci în armat atunci și acum există varianta să-și bată cineva joc de tine foarte ușor, să știți. Alin, păi o să vă întreb foarte direct. Este sau nu da. este demnă de respectul nostru al celor care contribuim pentru ea, Armata Română? Este demnă de respect, pentru că nu putem băga în aceeași oală și pe... Vă dați seama, sunt foarte mulți oameni capabili în armat. Uh, foarte mulți după ce anume a -am trebuit am să dau seama de asta? Uh, nu, nu puteți să vă dați dumneavoastră seama decât dacă intrați în sistem și aveți de-a face cu sistemul Așa, ca să vă spun la telefon, eu nu să poate să bine. vă conving okay. Și vreau să vă, să vă spun ultimul lucru și nu vreau să vă, vă spun prea mult uh, Problema în armată este că nimeni nu se ocupă de... de nu are grijă armatei În sensul că militarii care sunt sus își țin bine de scaune Ministrul vine și stă două luni, trei luni, cinci luni, care ce de prostie, e cea mai mare prostie posibilă, adică la armată să ai un ministru care stă, i-apar la televizor și spune, nu vă faceți probleme, că nu, vă stres, nu se va schimba nicio lege. Și după două săptămâni vine Olguta Vasilescu și dă legea nouă, eu trebuie să ies cu 28 și ceva și am ieșit cu două, două. Cred, am ies cu 22. Cred că dumneavoastră înțelegeți mai bine decât noi conceptul de victimă colaterală. Cam asta au fost militarii cu tot frecușul din vara asta. Vizați erau, de fapt, procurori. Și erau, dar... Și cum, având eu sunt pensii speciale o, și în și procurorii... Uh, Vă dați seama, pensia mea specială, cât de mare este pensia mea nesimțită, e cea mai nesimțită pensie din armată. <laughs> Cred că voi fi primul care ieși pe legea asta. Da. Și am să trimit, la doamna Olguta Vasilescu o să-i scanez, o să-i fac o poză și o să-i trimit pensia la un coleg de-al meu cu aceeași vechime și cu aceeași vârstă și cu toate... A, același la fel ca mine și să vadă cum ală șapte milioane dintr-o clipită și la televizor spune... Că sunt pensiile vor crește și vor face politica asta strică armata. Pentru că acum se urmărește să ia banii a 2% din PIB, să-i toace prin diverse. Așa se va face. De ce a venit președintele Franței? Iubește prea mult România? Nu. Printre altele am vrut să ia și România ceva, avioane, elicoptere după la aer. Exact. Deci președintele Franței a venit într-adevăr ca să-l concureze pe președintele Statelor Unite la care a fost președintele României și da, România face achiziții de armament în acest moment, fiind vecină sau foarte aproape de scandalagiul Europei, care este Rusia. Alin, eu îmi cer scuze pentru faptul că uneori noi civilii nu vă arătăm toată considerația pe care dumneavoastră militarii probabil că o meritați nu știu dacă toți militarii o merită într-adevăr e ceva probabil destul de rău schimbarea ministrilor odată la două, trei luni dar în același timp, cred că știm cu toții că șefii, șefii, șefii marelui stat major sunt mult mai stabili pe funcție și s-a dovedit chiar la criza recentă în care șeful Marelui Stat Major, împreună cu Sindicatul Cadrelor Militare, au făcut de așa manieră încât să aflăm că sunt soldele în pericol și asta a dus la demisia Ministrului Apărării. Adică, uite, am găsit eu, cât vorbeați dumneavoastră, un lucru pentru care armata merită respectată, din punctul meu de vedere. 0372069599 Alex, bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor! O întrebare un pic, poate... Când să în în știți campinarea... că nu e domeniul meu de expertiză, dar dacă pot vă răspund, pofieți. Perfect. Când se va schimba paradigma și când nu mai, nu vom mai pornit de la ideea civis space în parabelum. Dacă vrei pace, pregătește-te de război. Așa. Când o să ne dăm seama că cea mai importantă este educația și... Educația cui? Educația noastră ca oameni, educația părnii de la... Educația a omenirii la... în general, ziceți dumneavoastră. Oamenii sau omul ca specie, dacă vreți. Pentru că tot timpul noi încercăm să, rezolv să rezolvăm probleme, uh, cum să zic, atomizând, uh, sau încercăm să privim o rămurică dintr-un copac. Da. Alex, mm, să știți că aceste dezbateri se poartă de cel puțin 100 de ani. Acum vreo 80 de ani cineva, cred că însuși Stalin, a inventat Uh, sintagma de idioți utili. Știți la ce mă refer? Hai să de, vă dau mai multe stai, detalii. Da, așa, spune, deci spune. mișcările pacifiste sunt, aș bucurat tare mult ca esența noastră a oamenilor să fie pacea și să trăim cu toții ca în Star Trek, unde omenirea ajunsese undeva prin anul <sus> 2150 la a nu mai avea niciun fel de conflict, la a fi pace și a face foarte multă dezvoltare personală. Mișcările pacifiste, cel puțin cele din Statele Unite, au fost foarte utile rușii lor. Inițial S-au născut ca mișcări ecologiste de stânga, după care au evoluat către Woodstock și așa mai departe Și le-au fost, nu știu dacă infiltrate, probabil că și infiltrate, dar extrem de utile În altă ordine de idei, ce încerc eu să vă spun, este că pentru noi românii aici, în zona asta unde ne-a lăsat pe noi Dumnezeu și istoria S-ar putea ca ă, sloganul respectiv... Pregătește-te, apără pacea, pregătindu te de război, să mai fie necesar vreo, cel puțin vreo câteva zeci de ani. Eu nu contest. Eu nu contest chestia asta. Eu am întrebat, oare când se va schimba paradigma și când vor exista. Hai să le zicem, mișcări sau eu știu când se va trezi la un moment dat. O... Atunci când mușicul rus nu va mai dori, atunci când uh, mușicul rus nu va mai dori sau nu va mai putea să gândească imperialist. Uitați-vă că a venit astăzi o știre despre armata Franței, care e în mare, uh, are o mare criză. Nu mai vor francizii să se înroleze. Păi da, dar Franța nu e amenințată în momentul de față. Franța este uh, foarte mult umflată ca putere mondială. Dacă ne uităm cât de penibili sunt francezii, inclusiv în deschiderea războiului din Libia, în care au vrut ei să atace primii, după care n-au mai știut ce să facă mai departe. Au venit americanii și au coordonat. Adică, din acest punct de vedere, noi nu suntem în situația Franței, din nefericire pentru noi. Noi suntem la hotarul lumii civilizate aici și sub o presiune destul de mare. Corect, dar repet, în momentul în care ar exista un sistem educațional, nu bine pus la punct, pur și simplu să existe, și la noi și la alții Uși, de lângă, da. la, la, la un moment dat, generațiile care vin din urmă da. vor schimba modul în care să, să perceapă politica asta la nivel chiar și regional și global și probabil că atunci principiul de la, de la care se va pleca probabil va fi al lui Fresno, gen proiectul Venus, care nu e neapărat rău. Ideea este să fim atenți la resurse și să înțelegem că Terra asta nu e altceva decât o navă cosmică cu resurse limitate și oriunde arunci, tot aici rămâne. Nu se duce nici Foarte unde. discutabil ceea ce spuneți dumneavoastră. Poate Orice că peste, peste 20-30 de ani vom descoperi cum să folosim resurse mai puțin limitate, așa cum ar fi energia solară, de exemplu, sau așa cum zice George Friedman, s-ar putea ca în 10 ani de aci încolo, Rusia să nu mai conteze atât de mult sau să conteze foarte puțin din punct de vedere strategic, prin simplu fapt că Rusia este o putere finanțată din resurse petroliere și ca acestea să nu mai conteze foarte mult în desfășurarea generală a omenirii. Om trei și Om Vedea, dacă încă nu suntem acolo, nu mai am timp, nu? Trebuie să, trebuie să închidem emisiunea, mi se pare mie. Mai am timp de un telefon. Bine, Ciprian, mersi. Iulian, bună ziua! Bună ziua! Vreau să vă spun doar un singur lucru, că sunt militar activ. Da? Și atât de mult aud românii că vorbesc la adresa Ministerului Apărării Naționale și la adresa militarilor. I-aș ruga pe da. alte vorbitorii mei să vină să stea cu mine o lună de zile în poligon în 5. Uh -huh. La Brașov, da? Să vadă. Exact. Să vadă cum se trăiește, să vadă ce se mănâncă, să vadă cum se doarme și după aceea să vină să-mi spună că de ce este eu la 45 de ani sau la 50 de ani la pensie. Pentru că eu de la 19 ani sunt în armată. Da. Și. M-am uh, îmbolnăvit făcând aplicații prin cincu, prin, prin poligone din țară. Iulian și asta... eu nu mai. Da. Vă rog, vă rog. Dar ce rugăm așa eu la dumneavoastră? Să nu vă mai uități la antena 3. Asta, e, asta e rugămintea. De ce e de acolo. Suport. Am încercat și încerc să vă, vă spun încă o dată. Folosirea politică folosirea politică în anumite contexte a pensiilor speciale. Doamne, trebuie să avem niște discuții despre pensiile astea speciale. Sunt... Și acum am înțeles că aveți și să termine emisiunea. Să termine. vină să vadă cum militarul din 2017 primește chirie calculat la salariul din 2009. Uh -huh. Să vină să vadă cum în căminele militare stau câte două, trei familii într-un apartament cu trei camere cu bucătărie comună. Să vină să vadă că un soldat angajat acum trei luni ia salariu mai mare decât mine, ca și subofițer, cu 20 de ani de caschetă. Eu iau 2800 de lei și militarul angajat acum trei luni ia 3100, 3200, 3300. Asta este organizarea Asta țării noastre documenteze la adresa Ministerului Iulian, ascultați-mă puțin. În mod mă evident rog. noastră ați acumulat niște uh, frustrări pentru care mie, îmi pare, mie ca și civil îmi pare rău și sper ca împreună să putem depăși astfel de lucruri. Ingerințele politice în, acest, în această instituție care trebuie să fie cea mai stabilă a țării noastre, armata, sunt de rău augur. Problema pensiilor speciale noi trebuie să o discutăm și să o dezbatem pentru că pe lângă cei care chiar merită și trebuie să primească astfel de pensii, în mod evident, acolo s-au mai strecurat și alții care nu au ce căuta. Deci, nu vă mai speriați de câte ori vorbim despre pensiile speciale Evitați să urmăriți dezbaterile, credeți-mă, nu sunt, de fapt, n-au audiență atât de mare Acolo unde ele sunt folosite pentru a manipula națiunea într-un sens sau în altul V-am spus, în vara asta -au, au avut ceva cu procurorii, de fapt, știm războiul pentru justiție S-au speriat și militarii, da, pentru că și ei primesc pensii speciale Și polițiștii, și fecuriștii, și toată lumea s-a speriat din sistemul ăsta de pensii speciale Așa ceva nu trebuie să se mai întâmple Pentru că trebuie depolitizat această discuție Trebuie să ne facem noi calcule Despre ce înseamnă armata țării noastre Cât nevoie avem de ea Cât respect trebuie să-i purtăm Și apoi să ordonăm lucrurile Pentru o perioadă lungă de timp Astfel încât politicienii să nu le mai poată schimba La mulți ani tuturor militarilor României PCR ți-a prezentat România în direct La Europa FM